чи в цих словах була прихована іронія чи прозвучали вони щиро а може в них вкладено якийсь зовсім інший зміст зайшов голова товариського суду великий лисий чоловік і сказав що всі члени суду зібралися а трактористи запитав грек не тільки оті двоє поприходили теж тоді заходьте сюди по одному заходили дядьки у важких дощовиках Жінки у фуфайках і плисових піджаках, засмальцьовані трактористи, котрі не заходили додому переодягтися, сподіваючись, що справа вирішиться за кілька хвилин. Василь Федорович якусь мить вагався. Йому й хотілося залишитись. І розумів, що це не потрібно. Він здивувався такій своєї двоїстості. Ще недавно залишився б обов'язково і не просто залишився, а був би за прокурора, і прокурора Суворого. А тепер йому здавалося, що прокурор може і зайвий. «Ми зараз повернемося», – сказав він, і разом з Куценко пішов до кабінету заступника голови. Куриленко переглядав якісь папери. Він одірвався одних, надто уважно подивився на голову ягронома, немов намагаючись відгадати, який характер мала їхня розмова. «Що, підемо на суд?» – підвівся з-за столу. «Не треба. Нехай погомонять самі», – зупинив його грек. Він захопив з собою карту посівів і розіслав її на столі перед Куреленком. Розпитував його і ліду, щось помічав у блокноті, двічі виходив у коридор покурити і небавом повертався, загасивши цигарку. Ліда бачила, що він зупинявся біля дверей агрономічного кабінету. Розмова з Куриленком і Лідою затяглася. Куриленко вже кілька разів демонстративно поглядав на годинник, надякаючи, що йому треба їхати, адже живе в місті. Але грек, мовби би, не помічав того. Врешті увійшов лисий чолов'яга, голова суду, і сказав, що вони переговорили все. «Ждали, ждали!» Чогось ніяковіючи розвів він руками. — Та й того? — Розбалакалися. — Воно може нічого вам йти? Нічого, то й нічого, — сказав грек. — А яке прийняли рішення? — запитав Куриленко. Мов би, рішення ніякого. Знову розвів руками голова суду. — Хлопці молоді. Якщо не треба приймати, то й не приймайте, — порадив Василь Федорович. — Обмежтеся обговоренням. — Не — мовив голова туду. Яке вже там рішення? — Пропісочили, так? Свої ж? Набралися хлопці сорму. Вони вийшли на ганок контори. Куриленко поспішав, одразу попрощався, а грек і ліда зупинилися біля дошки оголошень. Сонце вже зайшло. От будівель і дерев прослалися довгі тіні, сивуватий смерк оповивав село. Як ти влаштувалася, поцікавився Василь Федорович. Бачиш, який ти став. Що я думаю, просив зміни, запитав одразу. А як живу, аж тепер. Та й то для годиці. Живу однієї баби. Проведи трохи, побачиш. Він пішов поруч неї по піскуватій дорозі. Прийшли вигін, повернули у вулицю. Хати стояли тільки по один бік. На другому ріс густий хвойник. Тут уже Україна змикалася з Білорусією. Чимало хат було немазаних, Хліви здебільшого плетені, За городами клаптики лову, А по цей бік дороги, на нічийному, Повітки та шопи, І поставлене конусами деревинячче. Між повіток паслися корови, Смачно з хрускотом зрізали молоду куцу траву, Час від часу то-та-то-та -то -та, підводили голови І обзивалися на мекання телят. І знову спрагло хапали траву, А звідки долітали видзвани молока об дно дійниці, І кіт, що сидів на стовпчику та позирував однимокому хлів, Нетерпляче молотив хвостом об стовпчик. В одному дворі, за штахету, виглянуло одразу п'ять білих з синіми, як льон очима, голівок. І Василь Федорович відчув, як йому защеміло ласкою і тихим смутком серце. Ласкою до дітей, смутком по власному дитинству. Тоді і його село було схоже на оце. Взагалі поліських сіл Торкнувся найменше нинішній скажений рух. Як голова він з цього приводу розмірковував нерадісно, а серце, яке пам'ятало дитинство, трошки раділо. Він розумів оцю свою двоїстість, яка й не була двоїстістю, а просто вододілом. Це йому підказали ті ж голівки, кіт на стовптні, і мимовільний спомин про далекий палісадник, запах жасмин, простягнені до нього, оголені руки. Так, мабуть, це й справді вододіл, вершина думки й пам'яті, але вже не чуттів. Він повно осягав життя, бурління й кипіння, фарби й звуки, і почував, що вже небагато може захопити того, що воно мовби втікає від нього. Таке відчуття, що хвилинної втрати прийшло до нього зовсім недавно. Він шкодував, що не раніше в молодості. Тоді б співав життя малими ковтками, як найміцніший і запашний напій. І не поспішав би, не біг. Проте, мабуть, іншого йому не судилося. А може в тому причина не так він сам, як вік? Адже він з природи розважливий. Ні перед чим і ні перед ким не торопів. Просто ніколи не мав часу, як слід розглянутись і поцінувати світ.